Əl-Əraf surəsi 206 ayədir. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Əlif, lam, mim, sad. Bu kafirləri cəhənnəm əzabı ilə qorxutmaq və möminlərə öyüd nəsihət vermək üçün sənə nazil edilən kitabdır. Ya Rəsulum, ondan onun təbliğindən ötürü ürəyində bir sıxıntı olmasın. Rəbbinizdən sizə nazil edilənə, Qurana tabi olun. Allahı qoyub başqa dostlara uymayın. Siz öyüd nəsiyyətə olduqca az qulaq asırsınız. Biz neçə-neçə məmləkaytları, onların əhalisini məhv etdik. Əzabımız onlara Lut peyğəmbərin qövminə gecə yatarkən yaxud Şuayb peyğəmbərin qövminə günün günorta çağı istirahət edərkən gəldi. Hesabımıza düşər olduqları zaman onların biz həqiqətən zalım olmuşuq deməkdən başqa heç bir sözləri olmamışdır. Özlərinə peyğəmbər göndərilən ümmətləri sorğu-sualla çəkəcək. Göndərilən peyğəmbərləri də sorğu-sual edəcəyik. Sonra da onlara nə etdiklərini bildiyimiz üçün hamısını bir-bir söyləyəcəyik. Axı biz qayıb deyildik. Onların yanında O gün, qiyamət günü çəki haqdır. Tərəzələri ağır gələnlər nicat tapanlardır. Tərəzələri yüngül gələnlər isə ayələrə sizə haksızlık etdiklərindən özlərinə zərər eliyənlərdir. Sizi yer üzündə və orada sizin üçün dolanacaq vasitələri yaratdıq. Siz isə olduqca az şükür edənlərsiniz. Sizi, babanız Adəmi yaratdıq, sonra sizə surət verdik və mələklərə Adəmə səcdə edin dedik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O, səcdə edənlərdən olmadı. Allah İblisə, mən sənə əmr edəndə sənə etməyə nə mane oldu deyə buyurdu. İblis, mən ondan daha yaxşıyam, çünki sən məni oddan, onu isə palçıqdan yarattın, dedi. Allah buyurdu, oradan, cənnətdən aşağı em, orada sənə Allahın əmrinə təkəbbür göstərmək yaraşmaz, Ordan çıx, çünki sən alçaqlardansan. İblis dedi, mənə qiyamətə qədər möhlət ver. Allah buyurdu, sən möhlət verilənlərdənsən, İblis dedi. Sən məni Adəmə səcdə etmədiyimə görə azdırıb yoldan çıxartdığın üçün, mən də sənin düz yolunun üstündə oturub, insanlara, sənə ibadət və itayət etməyə mani olacam. Sonra onların yanına qarşılarından və arxalarından, sağlarından və sollarından gələcəyəm və sən onların əksəriyyətini şükür edən görməyəcəksən. Allah buyurdu: oradan, cənnətdən rüşvəy olmuş və mərhəmətimdən kənar edilmiş aldadıcı. Onlardan, insanlardan hər kim sənə uysa, cəzasını alacaq. Əlbəttə, cəhənnəmi sizin hamınızla dolduracağam. Ey Adəm, sən zövcənlə birlikdə cənnətdə sakin ol. Hər ikiniz istədiyiniz yerdən cənnət meyvələrini dərib yeyin, ancaq bu ağaca yaxınlaşmayın, yoxsa özünüzə zülm edənlərdən olarsınız." Şeytan Adəmin və Həvvanın örtülü ayıp yerlərini özlərinə göstərmək məqsədilə onlara vəsvasə verir. Dədi, Rəbbiniz sizə bu ağacı yalnız mələk olmamağınız və ya cənnətdə əbədi qalmamağınız üçün qadağan etmişdir. Həm də onlara, mən əlbəttə sizin xeylxaf məsləhəçilərinizdənəm deyə andişdi. Beləliklə, şeytan onları batil sözlərlə aldatdı. Adəm və Həvva ağacı meyvəsindən daddıqda ayıb yerləri göründü. Onlar cənnət ağaclarının yarpaqlarından dərib, ayıb yerlərinin üstünü örtməyə başladılar. Rəbbi onlara müraciət edib buyurdu, məyər sizə bu ağacı qadağan etm Açıq-aşkər -açıq düşməninizdir deməmişdim mi? Adəm və Havva: Ey Rəbbimiz, biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan, rəhmet etməsən, biz şübhəsiz ki, ziyana uğrayanlardan olaraq dedilər. Allah buyurdu: Bir-birinizə düşmən olaraq cənnətdən yer üzünə yenin. Yerdə sizin üçün bir müddət, əcəliniz çatana qədər sığınacaq və dolanacaq vardır. Allah buyurdu: orada yaşayacaq, orada öləcək və oradan dirilib çıxarılacaqsınız. Ey Adəm oğulları, sizə ayıb yerlərinizi ördəcək bir geyim və bir də bəzək İzləkli libas nazil etdik, lakin təqva libası daha yaxşıdır, xeyirlidir. Bu Allahın ayələrindəndir ki, bəlkə onunla öyüd nəsihətə qulaq asasınız. Ey adəm oğulları, ayıp yerlərini özlərinə göstərmək üçün libaslarını soyundurub valideyninizi, Adəm və Həvvanı cənnətdən qovdurduğu kimi şeytan sizi də aldadıb yoldan çıxartmasın. Şübhəsiz ki, o şeytan və onun cəmaatı sizləri sizin onları görə bilmədiyiniz yerlərdən görürlər. Biz şeytanları iman gətirməyənlərin dostları etdik. Şeytanla dost olanlar ədəbsizlik etdikləri zaman atalarımızı belə gördük. Bunu bizə Allah əmr etmişdir deyirlər. Dey, Allah ədəbsizlik yemir etməz. Allah'a qarşı bilmədiyiniz şeyi midirsiniz? Dey, Rəbbim ədalətə əmr etdi. Hər səcdədə üzünüzü bütlərə deyil, ona tərəf və ya qibləyə tutun. Allah'a dini yalnız ona məxsus edərək ibadət edin. Sizi yoxdan yarattığı kimi yenə onun huzuruna qayıdacaqsınız. Allah insanların bir doğru yola yönəltdi. Onlar 1 qismi isə haq yoldan azmağa layiq görüldü. Çünki onlar Allahı qoyub şeytanları özlərinə havadarı tutmuşdular və özlərinin doğru yolda olduqlarını cüman edirlər. Ey adamoğulları, hər bir ibadət vaxtı gözəl libaslarınızı geyin, yeyin için lakin israf etməyin, çünki Allah israf edənləri sevməz. De, Allahın öz bəndələri üçün yarattığı zinəti və təmiz halal ruziləri kim haram buyurmuşdur? de Onlar dünyaya iman gətirənlər üçündür. Kiyamət günündə, ahirətdə isə yalnız möminlərə məxsustur. Biz ayələrimizi anlayıb bilən bir tayfiya belə ətraflı izah edirik. de Rəbbim yalnız aşkar və gizli alçaq işləri, hər cür günahı, haqsız zülümü, Allahın haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi hər hansı bir şeyi ona şərik qoşmağınızı və Allaha qarşı bilmədiniz şeyləri deməyinizi haram buyurmuşdur. Hər bir ümmətin əcəl vaxtı vardır. Onların əcəli gəlib çatdıqda biricə saat belə nə geri qalar, nə də irəli keçə bilərlər. Ey Adəmoğulları, sizə içərinizdən Peyğəmbərlər gəlib ayələrimi söyləyən zaman, Allahdan qorxaraq pis işlərdən çəkinib özlərini islah edən şəxslərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər. Ayələrimizi yalan hesab edib, onlara təkəbbürlə yanaşanlar isə cəhənnəmlikdilər və onlar orada əbədi qalacaqlar. Allaha iftira yaxan, onun ayələrini yalan hesab edən kimsədən daha zalım kim ola bilər? Kitabda lövv-ü məhvuzda yazılmış qismətləri onlara çatacaqdır. Nəhayət, elçilərimiz canlarını almaq üçün yanlarına gəldikdə, Allahdan başqa ibadət etdiyiniz bütləriniz hardadır deyincə, onlar bizi qoyub qaçdılar deyə cavab verəcək və öz əleyhlərinə, kafir olduqlarına şahidlik edəcəklər. Allah buyuracaq, sizdən əvvəl gəlib getmiş cin və insan tayfaləri ilə birlikdə cəhənnəmə girin. Hər tayfa girdikcə, dindaşına və tayfadaşına lənət oxuyacaq. Nəhayət, hamısı birlikdə orada, cəhənnəmdə toplandığı zaman, sonra gələnlər, əvvəl gələnlər barəsində deyəcəklər, Ey Rəbbimiz, bizi azdıran bunlardır, bunlara iki qat cəhənnəm əzabı ver. Allah buyuracaq, hər birinizi iki qat əzab gözləyir, lakin siz bilmirsiniz, əvvəl gələnlər isə sonrakilara, sizin bizdən heç bir üstünlüyünüz yoxdur, buna görə də qazandığınız günahların cəzası olaraq dadın əzabı deyəcəklər. Ayələrimizi yalan hesab edənlərə və onlara təkəbbürlə yanaşanlara göyün qapıları açılmaz və dəvə iğnənin gözündən keçməyənə qədər onlar da cənnətə daxil ola bilməzlər. Biz günahkarlara belə cəza veririk. Onlar üçün cəhənnəmdən döşək və üstlərinə örtmək üçün atəşdən yorğam vardır. Biz zalımları belə cəzalandırırıq. İman gətirib yaxşı işlər görənlər isə, Biz heç kəsi qüvvəsi yetdiyindən artıq yükləmirik, cənnətlikdilər, onlar orada əvədi qalacaqlar. Biz onların cənnət əhlinin ürəklərindəki kin kudurəti çəkib çıxardarıq, onların qaldıqları yerin altından çaylar axar. Onlar, Rəbbinin bu lütvünü gördükdə deyərlər, bizi bura gətirib çıxaran Allaha həmd olsun. Əgər Allah bizi doğru yola yönətməsə biz özümüzə doğru yolu tapa bilməzdik. Həqiqətən, Rəbbimizin Peyğəmbərləri haqqı gətirmişdilər. Onlara, etdiyiniz əməllərə görə varisi olduğunuz cənnət budur deyə müraciət ediləcəkdir. Cənnət əhli cəhənnəm əhlinə müraciət edib, biz Rəbbimizin bizə vəd etdiyini haqq olaraq gördük. Siz də Rəbbinizin sizə vəd etdiyini gerçək olaraq gördünüzmü deyə soruşacaq, onlar bəli deyə cavab verəcəklər. Elə bu zaman onların arasında bir carçı, Allah zalımlara lənət eləsin deyə səslənəcək. O kəslər ki, insanları Allah yolundan döndərər, onu əyri hala salmaq, əymək istəyər və ahirətdə də inkar edərlər. Onların ikisinin cənnət əhli ilə cəhənnət əhlinin arasında pərdə və əraf üzərində isə insanlar vardır ki, onlar hamını üzündən tanıyıb cənnət əhlinə sizə salam olsun deyə müraciət edərlər. Bunlar çox istədiklərinə baxmayaraq hələ ora cənnətə daxil olmamış kimsələrdir. Onların nəzərləri cəhənnət əhlinə çevrildiyi zaman, Ey Rəbbimiz, bizi zalımlarla bir etmə, deyərlər. Əraf əhli, üzlərindən tanıdıqları adamlara müraciət edib, sizə nə yığdığınız mal dövlət, nə də təkəbbürünüz fayda verdi, deyəcək. Allah onları öz mərhəmətinə nail etməyəcək deyə, an dişdiyiniz kimsələr bunlar mıdır, söyləyəcəklər. Bu anda Allah həmin möminlərə müraciətlə belə buyuracaq. Cənnətə daxil olun, sizin heç bir qorxunuz yoxdur və siz qəmqüstə görməyəcəksiniz. Cəhənnəm əhli cənnət əhlinə müraciət edib, üstümüzə bir su tökün və ya Allahın sizə verdiyi ruzilərdən bizə bir qədər ehsan edin deyəcək. Onlar isə doğrusu Allah bunları kafirlərə haram buyurmuşdur deyə cavab verəcəklər. O kəslər ki, dinlərini oyun oyuncaq, əyləncə etmiş və fani dünya həyatı onları aldatmışdır. Onlar bu günə qovuşacaqlarını unutduqları və ayələrimizi bilə-bilə inkar etdikləri kimi biz də onları bu gün unudarıq. Həqiqətən biz onlara elimlə müfəssəl izah etdiyimiz, inanan bir qövm üçün hidayət və mərhəmət olan bir kitab gətirdik. Onlar ancaq aqibəti mi gözləyirlər? Onun xəbər verdiyi aqibət, diamət gəlib çatdığı gün, əvvəllər onu unutmuş olanlar deyəcəklər. Doğrudan da Rəbbimizin elçiləri bizə haqqı gətirmişdilər. İndi bizdən ötürü şəfayət edəcək bir kimsə varmı? Yaxud geri, dünyaya qaytarıla bilərikmi ki, Etdiyimiz əməllərdən başkasını edək? Onlar özlərinə ziyan etdilər, uyduqları bütlər də onlardan uzaqlaşıb qeyb oldu. Dəqiqətən Rəbbiniz göyləri və yeri altı gündə xalq edən, sonra hər şeyi yaradıb hökmə altına alan, bir-birini sürətlə təqib edən gündüzü gecəylə, gecəni də gündüzlə örtüb bürüyən, günəşi, ayı və ulduzları əmrinə boyun eğmiş halda yaradan Allahdır. Bilin ki, yaratmaq da, əmr etmək də ona məxsusdur. Aləmlərin Rəbbi olan Allah nə qədər ucadır. Rəbbinizə yalvara-yalvara, həm də gizlicə dua edin. Şübhəsiz ki, o həddi aşanları sevməz. Yerizü düzəldikdən sonra orada fəsad törətməyin. Ona, Allaha həm qorxu, həm də ümidlə dua edin. Həqiqətən, Allahın mərhəməti yaxşılıq edənlərə çox yaxındır. Küləkləri öz mərhəməti önündə yağışdan qabaq müjdəçi olaraq göndərən odur. Belə ki, küləklər ağır bulutları hərəkətə gətirdiyi zaman, biz onları ölü qurumuş bir məmləkətə tərəf qovur, ora yağmur indirir və onunla hər cür meyvə yetişdiririk. Biz ölüləri də belə ç ''Belke düşünüp ibret alasınız.'' Təmiz bir məmləkətin bitkiləri Rəbbinin izniylə bol vaxtında çıxar. Pis bir məmləkətin bitkiləri isə yalnız çox çətinlikdə özü də az yetişər. Biz ayələrimizi şükr edən bir tayfə üçün belə müfəssəl izah edirik. Biz Nuhu öz tayfasına peyğəmbər göndərdik. O dedi: "Ey cəmaatım, Allah'a ibadət edin. Sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Mən böyük günün sizə üz verəcə yazabından qorxuram." Tayfasının başçıları ona: "Biz səni açıq-aydın azmış görürük rühdəyə cavab verdilər. Nuh dedi: "Mən azmamışam, lakin mən aləmlərin Rəbb-i tərəfindən bir peyğəmbəram. Mən sizə Rəbbimin əmrlərini təbliğ edir və öyüd nəsihət verirəm. Allahdan gələn sizin bilmədiklərinizi bilirəm. Yoxsa sizi qorxutmaq, sizin də qorxmanız və rəhm oluna bilməniz üçün içərinizdən olan bir adam peyğəmbər vasitəsilə Rəbbinizdən sizə xəbərdarlıq gəlməsinə" ...tecrüb edirsiniz... Buna görə onlar Nuhu yalançı hesab etdilər. Biz də onu və onunla birlikdə gəmidə olanları kılas etdik. Ayələrimizi təksib edənləri isə suda boğduq. Onlar əqiqətən kör bir cəmaat idilər. Ad tayfasına da qardaşları Hudu Peyğəmbər göndərdik. O dedi, ey cəmatım, Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Məyər Allahın əzabından qorxmursunuz, Hud tayfasının kafir başçıları ona. Biz səni səfəhli içində görür və yalancılardan biliz hesab edilikdə ya cavab verdilər. dedi: "Ey cemaatım, mən heç də səfeh deyiləm, lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir peyğəmbəram. Mən sizə Rəbbimin əmrlərini təbliğ edirəm. Mən sizə doğru məsləhət verənəm. Yoxsa sizi qorxutmaq üçün içərinizdən olan bir adam peyğəmbər vasitəsilə Rəbbinizdən sizə bir xəbərdarlıq gəlməsinə təcüb edirsiniz?" Qatırlayın ki, Allah sizi Nuh tayfasından sonra onun yerinə gətirdi. Sizi xilqətcə daha qüvvətli etdi. Allahın neymətlərini yada salın ki, bəlkə nicad tapasınız. Hu tayfasının kafirləri dedilər, sən bizə yalnız Allaha ibadət etməyimiz və atalarımızın tapındıqları bütlərdən əl çəkməyimiz üçün mü gəldin? Əgər doğru danışanlardansansa, bizi təhdid etdiyin əzabı bir gətir görək. Qud onlara belə dedi, artıq Rəbbinizdən sizə bir əzab və qəzab gəlməsi vacib oldu, sizin və atalarınızın verdiyi adlar barəsində mənimlə mübahisəm edirsiniz, halbuki Allah onlar barədə heç bir dəlil Allahın əzabının gəlməsini gözləyin, doğrusu mən də sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm. Beləliklə, onu və onunla birlikdə olanları öz mərhəmətimizlə xilas etdik. Ayələrimizi yalan isab edib, iman gətirməyənlərin isə kökünü kəstik. Səmud tayfasına da qardaşları Salih peyğəmbər göndərdik. O dedi, ey cəmatım, Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Rəbbinizdən sizə açıq aydın bir dəlil gəldi. Allahın bu dişi, maya dəvəsi sizin üçün peyğəmbərliyimi təsdiq edən bir möcüzədir. Bıraxın Allahın torpağında otlasın, ona pisti yetməyin, yoxsa çox şiddətli bir əzaba düşər olarsınız. Allahın sizi ad tayfasından sonra onun yerinə gətirdiyi, düzlərində qəsirlər tixdiyiniz, dağlarını ovub evlər düzəltdiyiniz yer üzündə yerləşdiyi vaxtı xatırlayın. Allahın nemətlərini yada salın, yer üzündə dolaşıb fitnə fəsad törətməyin. Salih tayfasının təkəbbürlü başçıları, içərlərindən iman gətirən əlsiz-ayaqsız yoxsullara üz tutub, siz Salihin doğrudan da Rəbbi tərəfindən göndərilmiş olduğunu bilirsinizmi deyə soruşdular. Onlar, bəli, biz onunla göndərilən hər bir şeyə inanırıq deyə cavab verdilər. Özlərinə ar bilənlər, sizin inandığınıza biz inanmırıq dedilər. Sonra o dəvəni tutub kəsdilər və bununla da Rəbbinin əmrini saymaz yana pozub istəizə ilə: "Ey Saleh, əgər sən həqiqi peyğəmbərlərdənsə, bizi təhdid etdiyin əzabı gətir görək" dedilər. Buna görə də onları dəhşətli bir sarsıntı, yerdən zəlzələ, göydən tükürbədici bir səs bürüdü. Onlar öz evlərində diz üstə düşüb qaldılar. Salih onlardan üz döndərib belə dedi: "Ey cəmaatım, mən sizə Rəbbimin əmrini təbliğ etdim və sizə öyüt-nəsihat verdim, lakin siz öyüt nəsihət verənləri sevmirsiniz. Lutuda peygəmmbər göndərdik. Bir zaman o öz tayfasını demişti. Sizdən əvəlbəşə rəhlindən heç kəsini etməiyi həyasızlığı sizm edəksiniz. Siz qdımları atıp, şəhətləçişlərin üstünə gərsiniz. Siz doğrudan da həddi açmış bir tayfasınız. Lut tayfasının cevabı onları məmmləkətinizdən çıkarın. Çünkü onlar təmiz adamları deməktən başka bir şey olmamıştı. Biz Lutu və ailəsini xilas etdik. Yalnız övrəti həlak oldu. Onların üstünə yağış yağdırdıq. Bir gör günahkarların axırı necə oldu. Mədiyan tayfasına da qardaşları Şüeybi Peyğəmbər göndərdik. Şüeyb onlara belə dedi, ey cəmatım, Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur, artıq sizə Rəbbinizdən aşkar bir dəlil gəldi, ölçüdə və tərəzidə düz olun, adamların mallarının dəyərini azaltmayın, yeryüzü düzələndən sonra orada fitnə fəsad törətməyin, əgər siz möminsinizsə, bu sizin üçün xeyirlidir. Hər yolun başında eləşib, Allaha iman gətirənləri qorxudaraq, onun yolundan döndərməyin, onu Allah yoluna eymək istəməyin. Xatırlayın ki, bir zaman siz çox az idiniz, amma Allah sizi çox altdı. Bir görün, fitnəfəsat törədənlərin axırı necə oldu? Əgər sizin bir qisminiz mənimlə göndərilən dini hökümlərə inanmış, bir qisminiz isə inanmamışsa, Allah aramızda öz hökümünü verinceyə qədər səbr edin. Axı o, hökum verənlərin ən yaxşısıdır. Şüeyb tayfasının iman gətirməyə özlərini sığışdırmayan təkcəbbürlü əyanları, Ey Şüeyb, Ya səni və səninlə birlikdə iman gətirənləri məmleqətimizdən mütləq qovacayız ya da siz bizim dinimizə dönəcəksiniz dedilər. Şüeyb belə cavab verdi: "Dininizə nifrət etdiyim halda beləmi bizi bu işə məcbur edəcəksiniz? Allah bizi sizin batil dininizdən xilas etdikdən sonra biz sizin dininizə dönsək, Allaha qarşı yalan uydurmuş olaraq Rəbbimiz Allah istəməsə biz əsla sizin dininizə dönə bilmərik. Rəbbimiz ilə, öz əzəli elmi ilə Hər şeyi ehtiva etmişdir. Biz yalnız Allaha təvəkkül etmişik. Ey Rəbbimiz, bizimlə tayfamız arasında ədalətlə hökum et. Axı sən hökum verənlərin ən yaxşısısan. Şöyib tayfasının kafirə yanları dedilər. Əgər Şöyibin ardınca getsəniz, şübhəsiz ki ziyana uğramış olarsınız. Elə bu zaman onları dəhşətli bir sarsıntı bürüdü və onlar öz evlərində düzüstə düşüb qaldılar. Bir göz qırpımında həlak oldular. Şöyibi yalança adlandıranlar, sanki orada heç bir şənlik içində yaşamamışdılar. Şüeybi təksib edənlərin özləri ziyana uğrayanlar oldular. Şüeyb onlardan üz döndərib dedi, Ey cəmatım, mən sizə Rəbbimin əmirlərini təbliq etdim və öyid nəsiyyət verdim. İndi kafir bir tayfadan ötürü necə yaz tutum? Biz hansı bir məmləkətə peyğəmbər göndərdiksə, onun əhalisini müsibətə və belaya saldıq ki, bəlkə günahlarını başa düşərək Allaha yalvarıb yaxarsınlar. Sonra sıxıntını firavanlıqla əvəz etdik. Beləliklə onlar artıb çoxaldılar və dedilər, atalarımıza da belə yaxşı yaman günlər üzvermişdi. Elə bu an onları özləri də bilmədən Qəflətən əzabla yaxaladıq, əgər o məmləkətlərin əhalisi iman gətirib, pis əməllərdən çəkinsəydilər, sözsüz ki, onların başlarına göydən və yerdən bərəkət yağdırardıq, lakin onlar öz peyğəmbərlərini yalancı hesab etdilər, biz də onları qazandıqları günahlara görə məhv etdik. Məyər o məmləkətlərin əhalisi əzabımızın onlara gecə yatarkən gəlməyəcəyinə əmin idilərmi? Və ya o məmləkətlərin əhalisi əzabımızın onlara gündüz oynayıb əylənərkən gəlməyəcəyinə arxain idilərmi? Yaxud Allahın onları dolaşdırıb bəla toruna salmayacağına əmin idilərmi? Allahın bu yolla dolaşdırıb bəla toruna salmayacağına özlərinə zərər eləyənlərdən başqa heç kəs arxain ola bilməz. Yeryüzünün qədim sakinlərindən sonra... Ona varis olanlara aydın olmadı mı ki, əgər biz istəsəydik, onları da günahlarına görə müsibətlərə düçar edər, ürəklərini möhürləyərdik və onlar da işitməzdilər? Ya rəsulum, o mümləkətlərin bəzi xəbərlərini sənə söylədik. Peyğəmbərləri onlara açıq-aşkar dəlillər gətirmişdilər. Əvvəlcə yalan hesab etdiklərinə yenə də inanmadılar. Allah kafirlərin ürəklərini belə möhürləyər. Onların əksəriyyətində əhdə vəfa görmədik. Əksinə, onların əksəriyyətini günahkar kəslər gördük. Onlardan sonra Musa'nı möcüzələrimizlə Firona və onun əyanlarına Peyğəmbər göndərdik. Onlar həmin möcüzələri inkar etdilər. Bir gör, fəsad törədənlərin axırı necə oldu? Musa dedi, ey Firon, mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir Peyğəmbərəm. Mən Allah barəsində yalnız haqqı deməyə borclayam. Mən sizə Rəbbinizdən açıq aşkar bir dəlil möcüzə yətirmişəm. İndi kölə etdiyin İsrail oğullarını mənimlə bərabər babalarının vətəni olan Şama gö Firon Musaya dedi, əgər möcüzə ilə gəlmirsənsə və doğru deyirsənsə, onu gətiri göstər. Firon bunu deyən kimi, Musa əsasını yerə atdı və o dərhal hamının gözünə aşkar görünən bir əcdaha oldu. Sonra əlini çıxartdı və o bir anda baxanlara nur kəsildi. Firon tayfasının yanları dedilər, şübhəsiz ki, bu çox bilikli bir sehirbazdır. O, sizi yurdunuzdan çıxartmaq istəyir. Firon da, elə isə tədbiriniz nədir deyə soruşdu. Onlar dedilər: "Onu, Musa'nı, qardaşı Harun ilə birlikdə saxla və şəhərlərə sehirbazları yığan adamlar göndər ki, nə qədər bilikli sehirbaz varsa, hamısını tutup gətirsinlər." Sehirbazlar Fironun yanına gəlib dedilər: "Əgər biz Musaya üstün gəlsək, yəqin ki, bizə bir mükafat veriləcək." Firon: "Bəli, şübhəsiz ki, siz mənə ən yaxın adamlardan olacaqsınız." deyə cavab verdi. Sehirbazlar dedilər: "Ya Musa, ya sən əvvəlcə əsana yeri at, ya da biz əlimizdəkiləri ataq." Musa siz atın, dedi. Onlar attıqda adamların gözlərini bağlayıb onları qorxutdular və böyük bir sehir göstərdilər. Biz də Musaya əsanı tulla deyə vəh etdik. Bir də baxıb gördülər ki, əsa onların uydurub düzətdikləri bütün şeyləri udur. Artıq haq zahir, onların uydurub düzətdikləri yalanlar isə batil oldu. Sehirbazlar orada məqlub edildilər və xar olaraq geri döndülər. Onlar səcdiyə qapanıb, Dedilər, biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə, Musanın və Harunun Rəbbinə. Firon onlara dedi, mən sizə izin vermədən əvvəl siz ona iman gətirdiniz. Bu, şübhəsiz ki, əhalisini çıxartmaq məqsədi ilə şəhərdə qurduğunuz bir hilədir. Gördüyünüz işlərə görə başınıza nə oynatacaqımı biləcəksiniz. Əl ayağınızı çarpaz kəstirəcək, sonra isə hamınızı çarmıxa çəkdirəcəyəm. Seyirbazlar belə cavab verdilər, şübhə yoxdur ki, biz Rəbbimizin h Sənin bizdən intiqam almağın isə, ancaq Rəbbimizin möcüzələri gələn kimi, bizim onlara iman gətirməyimizə görədir. Ey Rəbbimiz, bizə bolluca səbir əta ed və bizi müsəlman olaraq öldür. Firon tayfasının əyyən əşrəfi dedi, Musanı və tayfasını fitnə fəsad törətmək. Həm səni, həm də sənin tanrılarını atıb getmək üçün mü buraxacaqsan? Firon onlara belə cavab verdi, biz onların oğullarını öldürəcək, qadınlarını isə, Dili saxlayacaq, biz onlara mütləq qələbə çalacaq. Musa öz tayfasına, Allahdan kömək dileyin və səbr edin. Yeryüzü Allahındır, bəndələrindən istədiyini onun varisi edər. Aqibət mütləqilərindir, dedi. Musaya iman gətirənlər dedilər, Sən bizə Peyğəmbər gəlməmişdən əvvəldə, sonra da bizə ziyyət çəkdik. Musa onlara belə cavab verdi, Bəlkə də Rəbbiniz düşməninizi məhv edib, Sizi yeryüzünün varisləri edəcək Sonra isə nə etdiyinizə Özünüzü necə pardığınıza baxacaq Biz Firon əhlini İllərlə qıtlığa Quraqlığa və məhsul çatışmazlığına Məruz qoyduq ki Bəlkə düşünüb ibrət alsınlar Onlara bolluq qismət olduğu zaman Bu bizim haqqımızdır deyər Bir pisti yüz verdikdə isə Bunu Musadan və yanındakılarından görərdilər Acəh olun ki Onların başına gələn uğursuzluq Allahdandır Lakin onların əksəriyyəti bunu bilməz. Tiron adamları Musaya dedilər: "Sən bizi hupsunlamaq üçün nə möcüzə gətirsən də, yenə sənə iman gətirən deyilik. Biz ayrı-ayrı möcüzələr üzrə onlara tufan, çəyirtikə və həşərat, evlərinə, yeməklərinə qurbağa və çeşmələrinə kəhrizlərini qan göndərdik. Onlar yenə də iman gətirməyi özlərinin sıxışdırmayıb, kafir bir tayfa oldular. Onlara əzab gəldikdə dedilər: "Ya Musa, səninlə olan əhdin hörmətinə Bizim üçün Rəbbinə dua et. Əgər bu əzabı bizdən götürsə, biz hökmən sənə iman gətirəcək və İsrail oğullarını səninlə birlikdə istədikləri yerə göndərəcəyik. Elə ki, əzabı bir müddətə onlardan götürdük, dərhal əhti pozdular. Biz də ayələrimizi yalan hesab edib, onlardan qafil olduqları üçün Firon əhlindən intiqam olaraq onları dənizdə batırdıq. Zəif görünən o tayfanı, İsrail oğullarını, Yeryüzünün daim xeyr-bərəkət verdiyimiz şərq tərəflərinə varis etdik. Səvr etdiklərinə görə, Rəbbinin İsrail övladına verdiyi gözəl sözlər tam yerinə yetdi. Fironun və onun cəmatının qurduqları və ucaqdıqlarını isə viran qoyduq. Biz İsrail oğullarını dənizdən keçirtdik. Sonra onlar öz bütlərinə tapınan bir tayfiyə uğradılar. İsrail oğulları dedilər, Ya Musa, bizə onların sitayiş etdikləri bütlər kimi bir büt düzəldi. Musa belə cavab verdi, siz doğrudan da cahil bir tayfasınız. Şübhəsiz ki, bunların tapındıqları bütlər məhvə məhkumdur. Etdiklər əməllər isə puçdur. Musa yenə dedi, Allah sizi aləmlərə üstün etdiyi halda, heç mən sizin üçün Allahdan başqa bir tanrı istərəm mi? Ey İsrail evladı, yadınıza salın ki, sizi Firon əhlinin əlindən qutardıq. Onlar sizə şiddətli əzaf verir, oğullarınızı öldürür, qadınlarınızı isə diri saxlayırdılar. Bu, sizin üçün Rəbbiniz tərəfindən böyük bir sınaq idi. Musa ilə 30 gecə barədə vədələşdik, sonra ona daha bir 10 gündə əlavə etdik. Beləliklə, Rəbbinin təyin etdiyi müddət tam 40 gecə oldu. Musa qardaşı Haruna dedi, ''Sən tayfam içində mənim xəlifəm ol, cəmatı islah etməyə çalış və yeryüzündə fitnə fəsad görədənlərin yolu ilə getmə.'' Musa təyin etdiyimiz vaxtda Tur-i Sinaya gəldikdə Rəbbi onunla danışdı. Musa, ''Ey Rəbbim, özünü mənə göstər, sənə baxım'' dedi. Allah, sən məni əsla görə bilməzsən, lakin bu dağa bax, əgər o yerində dura bilsə, sən də məni görə bilərsən.'' buyurdu. Rəbbi dağa təcəlli etdikdə onu parça-parça etdi Musa da bayılıb düşdü. Aylandan sonra isə, sən paksan müqəddəssən, sənə tövbə etdim, mən iman gətirənlərin birincisiyim, dedi. Allah belə buyurdu. Ya Musa, mən öz risalətlərimdə və səninlə arada heç bir vasitə olmadan danışmağımla bütün insanlardan səni seçib üstün tutdum. İndi sən verdiyimi al və şükür edənlərdən ol. Biz onun üçün öfələrdə hər şeydən, muzə və təfsilata dair hər şeyi yazdıq və belə buyurduq. Bundan möhkəm yapış və ümmətinə də onun ən gözəl hökmlərindən yapışmağı əmr et. Sizə fasiqlərin yurdunu göstərəcəyəm. Yer üzündə haqsız yerə təkəbbürləyə edənləri ayələrimi anlamaqdan yayındıracam. Onlar nə möcüzə görsələr, ona inanmazlar. Onlar haq yolu görsələr, onu qəbul etməz. Azınlıq yolunu görsələr, onu özlərinə yol seçərlər. Bunun səbəbi isə onların ayələrimizi yalan hesab etmələri, Və ondan qafil olmalarıdır. Ayələrimizi və ahirətə qovuşmağı doğru hesab etməyənlərin əməlləri puça çıxdı. Onlar ancaq öz əməllərinin cəzasını çəkəcəklər. Tur dağına gedən Musanın ardınca tayfası, öz bəzək düzək şeylərindən böyürtüsü olan bir buzov heykəli düzəltdilər. Məyər buzovun onlarla danışmadığını, onlara bir yol göstərə bilmədiyini görmədilərmi? Bununla belə buzova tapınıb özlərinə zülüm eləyən oldular. Elə ki, peşmançılıqdan başları əllər arasında düşdü və haq yoldan azmış olduqlarını gördülər, dedilər, Əgər Rəbbimiz bizə rəhm etməsə və bizi bağışlamasa, mütləq ziyana uğrayanlardan olacağıq. Musa qəzəbli və kədərli halda tayfasının yanına dönərkən onlara dedi, Məndən sonra mənə nə pis xələf oldunuz, Rəbbinizin əmirini tezləşdirmək mi istədiniz? Musa qəzəbindən əlindəki tövrat löhvələrini yerə atdı. Qardaşının başından yapışıp özünə tərəf çəkməyə başladı. Arun dedi: "Ey anam oğlu, bu tayfa məni zəyif bilib az qaldı ki öldürə. Mənimlə belə rəftarla etməklə düşmənləri sevindirmə. Məni zalımlarla bərabər tutma." Musa dedi: "Ey Rəbbim, məni də, qardaşımı da bağışla. Bizi öz mərhəmmətinin altına al. Sən rəhmli edənlərin ən rəhmlisisən. Şübhəsiz ki bu zovu tanrı qəbul edənlərə Rəbbindən bir qəzəb yetişəcək. Və onlar dünyada zillətə düçar olacaqlar. Biz Allaha iftira yaxanları belə cəzalandırırıq. Pis əməllər etdikdən sonra tövbə edib iman gətirənlərə gəldikdə isə, Rəbbin tövbədən sonra onları bağışlayandır, rəhm edəndir. Musanın qəzəbi yatanda lövfələri götürdü. Onların birində, Rəbbindən qorxanlar doğru yola və mərhəmətə nail olacaqlar, deyə yazılmışdı. Musa bizim Sina dağında təyin etdiyimiz vaxt üçün öz tayfasından 70 mötəbər adam seçmişdi. Onları sarsıntı yaxalayanda Musa dedi, Ey Rəbbim, əgər istəsəydin bundan qabaq onları da, məni də məhv edərdin. Aramızdakı səfihlərin törətdiyi günahlar üzündən bizi məhv mi edəcəksən? Bu baş verən işlər sənin sınağından başqa bir şey deyildir. Sən onunla istədiyini zəlalətə düçar edər, isəndə İstədiyini doğru yola salarsan. Sən bizim hamimizsən, bizi bağışla və rəhm et. Axı, sən bağışlayanların ən yaxşısısan. Bizə bu dünyada da yaxşılıq yaz. Biz sənə tərəf döndük. Allah buyurdu, istədiyimi əzabıma düçar edərəm. Mərhəmətim hər şeyi ehtiva etmişdir. Onu Allahdan qorxub, pis əməllərdən çəkinənlərə, zəkat verənlərə, ayələrimizə iman gətirənlərə yazacağım. O kəslər kəllərindəki Tövratda və İncildə yazılmış gördükləri rəsulla, ümmi Peyğəmbərə tabi olurlar. O Peyğəmbər onlara yaxşı işlər görməyi buyurar, pis işləri qadağan edər, təmiz nemətləri halal, murdar şeyləri haram edər. Onların ağır yükünü yüngülləşdirər və üstlərindəki buxovları açar, ona iman gətirən, yardım göstərən və onunla Quranın ardınca gedənlər, məhz onlar nicət tapanlardır. Ya rəsulüm, de. Ey insanlar, mən Allahın sizin hamınıza göndərilmiş Peyğəmbəriyəm. O Allah ki, göylərin və yerin hökmü O'nundur. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur, o dirildir və öldürür, buna görə də Allah, eləcə də onun Allaha və Allahın sözlərinə inanan və ümmi Peyğəmbər olan Rəsuluna iman gətirin və ona tabi olun ki, doğru yolu tapa biləsiniz. Musa ümməti arasında bir dəstə də vardır ki, onlar haqq yolu aparır və haqqı rəhbər tutaraq ədalətlə hökum edirdilər. Biz onları, İsrail oğullarını 12 qəbiləyə ümmətə böldük. Cəmatı Musadan içməyə su istədiyi zaman ona əsanı daşa vur deyə vəh etdik. Ondan 12 çeşmə qaynıyıb axmağa başladı. Hər qəbilə özünün su içəcəyi yeri bildi. Biz bulutları onların üstündə kölcəli etdik. Onlara güdürət alvası və bildirkin endirdik. Onlara sizə ruzi olaraq verdiyimiz paç neymətlərdən yeyin dedik. Onlar bizə deyil, ancaq özlərinə zülüm edirdilər. Ya rəsulum! Yadına sal ki, o zaman onlara belə deyilmişdi, bu şəhərdə sakin olun, onun meyvələrindən istədiyiniz yerdə yeyin, hitdə deyin və qapıdan səcdə edərək daxil olun ki, günahlarınızı bağışlayaq. Biz, yaxşı işlər görənlərin mükafatını artıracaq. Lakin özlərinə zülüm edənlər onlara deyilən sözü dəyişdirib başqa şəkilə saldılar. Etdikləri haqsızlığa görə biz də onlara göydən əzab göndərdik. Onlardan dəniz kənarında yerləşən qəsəbə haqqında xəbər al. O zaman onlar şəmbə günü həddi aşırdılar. O vaxt şəmbə günü balıqlar dəstə-dəstə onlara tərəf axışır. Şəmbədən başqa günlərdə isə gəlmirdi. İtaiyyətdən çıxdıqları üçün biz onları belə imtihana çəkirdik. Onlardan bir dəstə, Allahın məhv edəcəyi və ya şiddətli əzaf verəcəyi bir tayfaya nə üçün öyüd nəsiyyət verirsiniz dediyi zaman, nəsiyyət verənlər onlara cavab olaraq, bu, Rəbbiniz qarşısında üzülxaklıq etmək üçündür, bəlkə onlar pis əməllərdən çəkinsinlər, dedilər. Onlar özlərinə verilən öyüdü unutduqları zaman, biz də onları pislikdən çəkindirənlərə nicat verdik, zülüm edənləri isə itayətdən çıxdıqları, günah işlətdikləri üçün şiddətli bir əza Qadağan olunduqları işə saymaz yana münasibət bəslədikləri vaxt onlara həqir meymunlar olun deyə əmr etdik. O zaman Rəbbin onlara qiyamət gününədək şiddətli əzab verəcək kimsələr göndərəcəyini xəbər vermişdi. Həqiqətən Rəbbin tezliklə əzab verəndir. Sözsüz ki, o həm də bağışlayandır, rəhmidəndir. Yahudiləri yer üzündə ayrı-ayrı dəstələrə parçaladıq. İçərlərində əməli salih olanlar da Olmayanlar da var idi Onları yaxşı yamanla imtihan etdik ki Bəlkə dönsünlər Onlardan sonra yerlərinə Kitaba sahib olan xələflər keçdilər Onlar fani dünya malını alıb deyirdilər Biz bağışlanacağıq Onlara bunun misli qədər Daha bir haram gəlseydi Onu dalardılar Məyər Allaha dair yalnız haqqı demək barədə Kitabda onlardan əhd alınmamışdı mı? Halbuki orada olanları oxuyub öyrənmişdilər. Ahirət evi Allah'tan qorxanlar üçün daha xeyirlidir. Məyər dərk etmirsiniz, kitabda möhkəm yapışanlar, namaz qılanlar bilsinlər ki, biz əməli salihlərin mükafatını zay etmirik. Bir zaman dağı yerindən qoparıb, İsrail oğullarının baş üstünə körgəlik kimi qaldırmışdıq və onlar da elə cüman edirdilər ki, dağ üstlərinə düşəcək. Onlara, sizə verdiyimizdən, tövratdan möhkəm yapışın, orada olanları yada salın ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiniz demişdik. Xatırla ki, bir zaman Rəbbin, Adəmoğullarının bellərindən gələcək nəsillərini çıxardıb, onların özlərinə şahid tutaraq, mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi soruşmuş. Onlar da, bəli, Rəbbimizsən deyə cavab vermişdilər. Belə bir şahidliyin səbəbi, qiyamət günü biz bundan qafil idik və ya atalarımız daha əvvəl şərik qoşmuşdular. Biz də onlardan sonra gələn bir nəsil idik. Məyər bizi batilə oyanların törətdiklərə məllərə görə məhv edəcəksən deməməniz üçündür. Biz ayələrimizi belə ətraflı izah edirik ki, onlar bəlkə dönələr. Onlara, yəhudilərə ayələrimizi verdiyimiz kimsənin xəbərini də söylə. O imandan döndü, şeytan onu özünə tabi etdi və o azanlardan oldu. Əgər biz istəsəydik, onu ucaldardıq, lakin o yerə meyledib nəfsinin istəklərinə uydu. O elə bir köpəyə bənziyir ki, üstünə cumsan da dilini çıxardıb ləhliyər, cummasan da. Bu, ayələrimizi yalan hesab edənlər barəsində çəkilən məsəldir. Bu əhvalatları söylə ki, bəlkə düşünsünlər. Ayələrimizi yalan hesab edib, özlərinə zülm edənlər barəsində çəkilən məsəl nicədə pistir. Allahın doğru yola yönətdiyi kimsə doğru yoldadır. Onun saptırdığı kimsələr isə ziyana uğrayanlardır. Biz cinlərdən və insanlardan bir çoxunu cəhənnəm üçün yarattıq. Onların qəlbləri vardır, lakin onunla anlamazlar. Onların gözləri vardır, lakin onunla görməzlər. Onların qulaqları vardır, lakin onunla eşitməzlər. Onlar heyvan kimidirlər, bəlkə də daha çox zəlalətdədirlər. Qafil olanlar da məhz onlardır. Ən gözəl adlar Əsmai Hüsna Allahındır. Onu bu adlarla çağırıb dua edin. Onun adları barəsində küfr edənləri tərk edin. Onlar etdiklərə məllərin cəzasını alacaqlar. Yaratdıqlarımız içərisində bir zümrə də vardır ki, onlar insanları haq yola aparır, ədalətlə hökum edirlər. Ayələrimizi yalan hesab edənləri hardan olduğunu özləri də bilmədən tədriclə məhvə yaxınlaşdıracaq. Mən onlara möhlət verirəm, lakin dolaşdırıb bəla toruna salmağım da sözsüz ki, çox ağırdır. Məyər düşünmürlərmi ki, onların yoldaşında, Peyğəmbərdə heç bir cünunluq əsər əlaməti yoxdur. O ancaq açıq aydın xəbər verib qorxudandır. Məyər onlar göylərin və yerin mülkünə, Allahın yaratmış olduğu hər şeyə, əcəllərinin yaxınlaşması ehtimalına diqqət yetirib düşünm Artıq bu Qurana inanmadıqdan sonra, ansı kəlama inanacaqlar. Allah kimi doğru yoldan saptırsa, ona yol göstərən olmaz. Onları öz azğılmıqları içində şaşkın bir vəziyyətdə qoyar. Səndən qiyamət günü haqqında soruşalar ki, nə vaxt qopacaq? De, o ancaq Rəbbimə məlumdur. Qopacağı vaxtı Allahdan başqa heç kəs bilə bilməz. Göylərdə və yerdə bir kimsənin onu bilməsi çətindir. O sizlərə ancaq qəflətdən gələr. Sən onun haqqında bir şey bilirsənmiş kimi... Onlar israrla soruşallar. De, o ancaq Allah dərgahında məlumdur. Lakin insanların əksəriyyəti bunu bilməz. De, mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir xeyir nə də bir zərər verə bilərəm. Əgər qeybi bilseydim sözsüz ki, daha çox xeyr tədarik edərdim. Və mənə pislik də toxunmazdı. Mən iman gətirən bir tayfanı ancaq qorxudan və müjdəliyənəm. Sizi təş bir nəfərdən, Adəmdən xərq edən, və onunla ünsiyyət etmək üçün özündən zövcəsini, həvvanı yaradan odur. Adəm zövcəsi ilə yaxınlıq etdikdə o, yüngül bir yüklə, yüklə yükləndi, hamil oldu və bir müddət həmin yükü daşıdı. Həvva ağırlaşdığı vaxt onların hər ikisi Allaha dua edib, əgər bizə salih bir uşaq versən, şükredənlərdən olaraq, dedi. Allah onlara salih övlat verdikdə, Adəm və həvvadan qeyri-valideynlər özlərinə verdiyi ilə əlaqədar, Allaha bir para şəriklər qoşmağa başladılar. Allah isə ona qoşulan şəriklərdən ucadır. Məyər heç bir şey yaratmağa qadir olmayıb, özləri yaradılanı mı şərik qoşarlar? Halbuki bu bütlər nə onlara, nə də özlərinə bir kömək edə bilər. Siz onları doğru yola dəvət etsəniz, sizə tabi olmazlar. İstər onları dəvət edin, istər susun. Birdir, Allahdan başqa ibadət etdiyiniz bütlər də sizin kimi bəndələrdir. Əgər doğrusunuzsa, Haydi, çağırın onları, sizə cavab versinlər. Məyər onların geriyən ayaqları, ya tutan əlləri, ya görən gözləri, ya xudeşidən qulaqları var. De, haydi, çağırın şəriklərinizi, mənim barəmdə istədiyiniz hiləni qurun və mənə heç möhlət də verməyin. Şübhəsiz ki, mənim hamim kitabı nazil edən Allahdır. O, əməli salihlərə himayədarlıq edər. Sizin ondan başqa tapındıqlarınız isə, Nə sizə, nə də özlərinə bir köməkli edə bilər. Əgər siz onları sizə doğru yol göstərməyə çağırsanız, eşitməzlər. Ya rəsulum, sən onları sənə baxan görərsən, halbuki onlar görməzlər. Sən bağışlama yolunu tut, yaxşı işlər görməyi əmr və cahillərdən üz döndər. Əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə gəlsə, Allaha sığın. Şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, biləndir. Allahdan qorxanlara şeytandan bir vəsvəsə toxunduğu zaman, onlar Allahın əzabını, lütfünü və mərhəmətini xatırlayıb düşünərlər və dərhal görən olarlar. Şeytanlar öz qardaşlarını azğınlığa sürükləyər. Sonra da ondan əl çəkməzlər. Sən onlara bir ayə gətirmədiyin zaman, məyər sən onu öz tərəfindən uydurub düzəltməli deyildin, deyə soruşarlar. De, mən ancaq Rəbbimdən mənə vəh edilənlərə tabi oluram. Bu, Quran, Rəbbiniz tərəfindən aşkar dəlillərdir, həm də iman gətirən bir tayfə üçün hidayət və mərhəmətdir. Quran okunan zaman onu dinliyin və susun ki, sizə rəhm olunsun. Səhər axşam yalvararaq, qorxaraq, səsini qaldırmadan ürəyində Rəbbini yad et və qafillərdən olma. Rəbbinin yanında olanlar ona ibadət etməyi özlərinə ar bilməzlər, onu paç müqəddəs tutub şəninə təriflər deyər və ancaq ona səcdəyə qapanarlar.